اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سداً وهملاً بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله بلعالمين صلى الله وسلم ومبارك من نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اللهم العلم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ينفع نفعنا بما علمتنا ونفعنا يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu džel u neka je salavat i salam na Allahov poslanika i miljenika Mohameda Mustafa sallallahu alaihi wa sellem a njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosebno slijede do sudnjega dana. Vama dobro poznat Kur'anski ajet imali ste priliku slušati komentar tog ajeta iz sure Elen Fal. Va 34. ayet u koji mamla kaže ja je halldin aminu stajibu lillahi, rasuli ila daakum lima yuhikum va alimu anallahi yahulu bainal mar'i se Allahu i poslaniku kada vas pozovu u život odnosno kada vas pozovu ono čijom praksom čim praktikovanje praktikovanjem ćete živjeti Odazovite se Allahu Allahovim naredbama i naredbama njegovog poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pa ćete u tome živjeti. To je istinski život. Zato se i kaže onoliko koliko se vijednik odaziva Allahu i njegovom poslaniku, toliko i živi pravim životom. Toliko i živi istinskim životom. Zato Allah dželle u drugom dijelu ajta i kaže vallahu anallaha yahulu baina almar'i wa qalbihi. Znajite dobro da se Allah upliče između čovjeka i njegovog srca. To jest ukoliko se ne odazovete Allahu i njegovom poslaniku, ne odazovete se Allahim naredbama i narodom njegovog poslanika svakako i zabranama, znajte da se Allah može uplasti u vaše srce pa mu ukreniti vaše srce, zapečatiti vaše srce. Da ćete on da živite tegobnim životom. Pa će, Allah, pa će Allah subhanahu ta'la okreniti vas od njega. Kao što je došlo u suri Taha, ili tako u stotinu dvadeset i četvrtom Onaj koji se okrene od spomjena moga, onaj koji se okrene od mene, onaj koji se okrene od moje knjige, koja je sazdana i koja sadrži u sebi naredbe i zabrane, taj će teškim, tegodnim životom živjeti. Zato svaki vjernik i vjernica trebali bi nastojati da se poduče Allahove dželovala vjeri što je god moguće više. Da se poduče šta im to Allah naređuje. Šta im naređuje Allaho poslani kareži sa locami da rade koliko su mogućnosti. Međutim, isto tako na drugoj strani kao što vidimo da bi čovjek živio istinskim životom, svakako na dunjalku, a pogotovo sutra na Ahiretu, mora se čuvati popuštanje vjere Mora se čuvati da ostane u vjeri. Da ostane ustrajeno vjeri. Ako shvatamo da je jedini istinjski pravi život u imanu, vallahu je vjerio u njegovom dinu, da dakle trebamo nastojati da ostanemo u tome, truditi se, moliti Allah subhanahu wa ta'ala da ustrojemo mm -hmm. u ovoj vjeri, da Allah obožavamo sve dok nam ne dođe smrti. El, tako kako je rekao 99 u 99. manju, zadnjima je sura Hijr, ya Ako je ovo rekao poslaniku Muhammedu alihi sallacom, rekao je svima nama obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrt, sve dok se ne ubijediš da ti nastupa smrt. ko je iko imao povlasti, povlastica da prestane sa ibadetom, da se dovoljno naibadeti, onda bi to bio Muhammed Ali Isalot sam, koji je znao stojati toliko dugo da su mu pete počele pucati od dugog stojanja. Pa bi govorio o felej kunu abdim šakura, za da ne budem Allahu zahvalan rob, Da je Iko bio oslobođen, da ima penziju u islamu, da ima mirovine u islamu, bio bi to on. međutim ne. Ako nije njemo, onda dakle, nema zasigurno nikome ni nas od nas. Zato dakle, trebamo se truditi. I trebamo se zbog toga upoznati šta čovjeka odvodi sa ovoga puta. Odnosno, koji su to razlozi koji čovjeka dovodi do popuštanja u vjeru. A nama je dobro poznato da... Kad se kreni za popuštanjem u vjeri, mi smo svjedoci i vidimo i možda je to neko osjetio i na sebi. E, teško se zaustaviti. E, teško se zaustaviti. Možda neprimjetno, jedno po jedno i na kraju, dakle, ono što je vidljivo i to ovdje, u potpunosti. A ono što je unutrašnjosti davno utišlo. Zato, dakle, trebalo bi vjerni kao što se upoznaje kako, dakle, jačati svoju vjeru, treba se isto tako upoznati šta je to što slabi njegovo vjeru, pridržavanje za vjeru. A, a ima razloga koji su neprimjetljivi. Mi mislimo da oni ne utiču na slabljenje naše vjere. A kako utiču? I mi to vidimo oko sebe. Vidjeli smo nešto i na nama. Jedan od razloga je pretjerivanje u vjeri. Jedan od razloga je popuštanje vjeri postavljanje i zapostavljanje vjere i pretjerivanje u vjeri. I mi vidimo oko sebe ljudi koji pretjeruju vjeri na kraju ih vidiš nakon nekoliko godina Allah sačuva sve nas. Da nas učini ustranim u njegove vjeri. Poslanik Muhammed a.s.l. je dovio za sebe. Nije bio sigurno za sebe. Niko ne može sebi garantovati. Ibrahim a.s.l. koga zovu Otcem Tilhida on je dovio Allahu subhanahu tela da njega i njegovo potomstvo sačuvao toga da obožava kipove. Sačuvaj mene i moje potomstvo od toga da obožavamo kipove koji nam je dobro poznato na kakva je iskušenja najlazio, kakve mu je naredbe Allah je ta tako postavljao. Ostaviti prvo sina, malte ne, novorođenče i ženu tamo gdje nema života, u pustinju, što znači umrijeti. Pa ostaviti nakon toga takvu majku koja je dobila u poznim godinama dijete bez sina odnosno, je, kao što je poznato, da mu je bilo naređeno, dobio je svoga sina. To zakon je svoga sina. Nije džaba Ibrahim dobio naziv Khalilur Rahman. Prisni prijatelj sve milostne. To nije džaba. Na koja je iskušenja ne i kako je prevazio ta iskušenja, kako se odazivao Allah subhanahu wa ta'la. Mezutim, pored toga, je bio siguran za sebe. Mohamed, alihi, salatu sallam, njegova najčešća doa je bila Allahumma yamu qalib al kulub, tebit qalbi ala dilik. Allahummoj ti koji u ljudska sr Nije bio siguran za sebe. I broj njashabi, il, tako? Ebu Bek radijel Allaho talan prorozi pored stabla i viđa ptičicu na stablu i kaže kamo sreće da sam ja pokud tebe, da sam ja ptica. Koja slijeće, uzlijeće, jede i gotovo. Drugi druge prilike je rekao za stablo, kamo sreće da sam u ovo stablo koje je na kraju biva podsječeno, potrušeno, izgoreno i ne ima obračuna suda. Omer radijel Allaho talan poznato nam je dobro. Ko je bio Omer? Abdullah ibn Masud radijem latavan kaže postali smo ponosni kada je Omer primio islam. Do tada se skrivali. Kada je Omer došao i primio islam, poznato jeli, koje je šest i sedme godine po poslanstvu, kaže Allaho poznaj, će smo i na istini. Jesmo, pošto skrivamo ovde. Ajmo dole kod Mekke. Izlazi Omer i obznan je islam. Jasno. Ali na kraju, kada je bio zboden na sabah namazu i kada je spuštao duš u zadnji trenuci života, kaže je Abdullaho, spusti moju glavu na pjesak. Abdullah, njegov sin da država ležao i glavu država spusti. Ako se Allah ne smilio Omeru, teškuje se njemu i njegove majice. A nekoliko puta potvrdila tako. On govori o poslaniku, poslaniće tako i trebaju biti propisi. Posle dolazi objava i kaže tako je, žene trebaju biti pokrivene, tako je trebalo urati sa uh, zarobljenicima na bedru, tako, tako. Omer, zato je rekao poslanika, ali se znam da je nakon mene bilo poslanika, vijevljesnika, to bi bio Omer. To bi bio Omer Međutim, na takav način, Osman radi Allah tam plače kad dođe do kabura, pa pitaju ga zašto plačeš kod kabura, ne plačeš kad se spomeni dženit i Djennel, kaže ovo je prva stanica. Ovo je prva stanica Ahireta. Ako uspijem u kaburu, onda sam uspio dalje. Nisu bili sigurni za sebe. A mi, kao da smo malo te ne u dženitu, kada pogledamo naše riječi, naša sjela, na nije govora o drugima i da nije smijanje i smijavanje i ostalo, ne bismo imali sjela. Ne bismo uopšte sjelili, da govora o drugima, ne bi bilo naše sjela. Nemamo o čemu, kome drugom pričati. Gdje su naša sjela kada dođemo jednom drugom uzijarati ili više nas da otvorimo mushaf i da poručimo prvu jednu stranicu Kur'ana. Da se posjetimo šta je bilo prošlo ponedjeljka na predavanju. Nema toga kod nas. Kao da smo sigurni. Zato dakle treba čuvati se i moliti Allah subhanahu ta'lu da ostanemo u stranu. Međutim, dakle ima ljudi koji pretjeruju vjeriti. I misle da je to od vjere na kraju, ne mogu se nositi. Allaho Allah, poslanika alihi salosa mi je rekao doista je vjera lahka. Inne dine jusrun. Doista je vjera lahka. Niko se nije hrvao s vjerom da ga vjera nije na kraju slomila. Niko se nije obteretio više nego je vjera propisala da na kraju ga vjera nije slomila. To jest vjera je nastavila ići i ostaće do sudnjega dana vjera. On je ostao. On se slomio. Pa nam je dobro poznan slučaj. I to nije strano. Mi vidimo oko sebe. Za vrijeme poslanika Ali Isalusam je to bilo. Dolaze trojica, je tako, o ashaba. I pitaju supruge Allahovog poslanika Ali sam kakav je njegov ibadet unutar kuće. Mi ga vidimo na polju. Šta radi? I trudimo se da radimo i mi. Međutim, šta radi unutar svoje kuće? Ne znamo. Svama je kući. Možemo ući. Bitno. Pa kažu tako, tako, tako, uf, kaže, to je malo, kaže, to je malo, u drugom citatu stoji, njemu su oprosteni grijesi, zato i ne, čini i badeć mnogo, a namo nisu, pa jedan od njih rekao, a, ja od večeras svaku večer klanjam, nema spavanja, svaku večer od večeras, cijelu noć klanjam, drugi rekao, ja od sutra postim, svaki dan, treći je rekao, ja se neće nikako ženiti ženama, samo i badeći. I poslanika alihi sallam, kada je čuo te riječi kaže šta je ljudima govore tako i tako, a doista ja najviše poznajem Allaha, ja sam najbogobojazniji. Za to što ga najbolje poznajem. Ja to znam šta mi je propisao i koliko propisao i kako, šta voli. Nam se čini, za nije došlo, Allahu subhanahu ta'ala najdraže djelo jeste ono u kojem se ustrajava, pomakar je bilo malo, ali je ustrajno Ova, ovaj put. Do džene taj je maratonska trka, nije to, zna, valja istrčan. Allah zna koliko će ko živit na kakva će iskušenja, prepreke na tom maratonu najlazit. Cilj je, dakle, dojit do kraja, nije cilj samo biti na početku i šta ti vrijedi, često, jel, kažem, postiš do Ikindije i nakon Ikindije se iftariš. Imaš ništa od tog posta. Valja do Akšama post, kad zauči, je zan za Akšama, onda da se iftariš. Valja, dakle, kako je rekao, imam Ahmet kada je bio upitan dokle više, kaže, kad prvom nogom uđemo u džanetu, onda ćemo prestati saburati. Sabor do prve stope u džanetu. Tako, dakle, pa kaže, šta je ljudima, ja doista najviše poznajem Allaha, ja sam najbogobojazniji, ali ja klanjam i spavam. Ja jedem i postim, ja se ženim ženama. Ko nije zadovoljan mojim sunnetom? ovakvim načinom ispoljavanja vjere, taj nije od mene, taj nije, taj nije moj sedmenik. I brojni drugi hadisi koji govore o pogubnosti pretjerivanja, jer naša vjera nije došla ni sa teškim. Kako je došlo u hadisu, doista je vjera laška. Imamo zadnji ajet, tako u suri, u suri Al-Bakar, zadnji ajet 286. Allah ne opterećuje ni jednu dušu, ni jednog čovjeka preko njegovih mogućnosti. Allah ništa u vjeri nije propisao. Možda je u ranijim generacijama bilo propisano. Zato je li u tom ajtu i nalazimo gospodaru, nemoj nam toliko propsivati kao što se propsivao ranijima. Nemoj nas toliko opterećavati kao što se bio optereti ranije. Zato se i kaže da je Muhammed Alihi Salucan došao za posebnim šarijetom. Sredina između svih prethodnih. Tako, poznato je kada se govori o prethodnim šarijatima, da im je bilo otežano. Kada se govori o čistoći, da su morali isjeći komad odjeći, nema prat. Čak neki ispominju dakle da su morali da ostružu kožu, da i od, odgule kožu, ako na čistoća padne. Da su morali samo na jednom mjestu planjati. Ne ima ođujilet je ardu mešćidnu tahura. Zemlja je učina mešćidom gdje god se nađem i čisto mogu uzeti jednu tajemnu. Kako je došlo? Hadis. Ne, oni su morali na jednom mjestu da klanje. I poznato nam je Surya al u prethodnim narodima šta je bila teba, znak iskrene tebe. Da se ubiju. Zavrije Musa alaihi sallahu. Čitajte na desitoj stranici, Allah subhanahu wa ta'la, Musa alaihi sallahu sam kaže Fatubu ila barikum, faktulu emfusequ. Ubijte jedni drugi. Na takav način pokajte se svome gospodaru. Trebalo se jedni drugi da ubiju. Tako je bilo ranije. Ranije nisu mogli da sačuvaju svoj grijel. Tako kaže se, kada bi ospavljali na ulaznim vratima, bi bio ispisan njihov grijel na ulaznim vratima. Taj, taj, Mohamed, mu, Mujo, Suljo, učinio to i to. Medi četiri zida, niko ne zna, ti znaš, jedino. Tvoj gospodar Allah, ali bilo je ispisana na vratima. Nema stolara koji bi nama namijenio vrata. Šta <laughs> mi radimo? Ali Allah se nama smilovao. Podigni ruke svome gospodaru, iskreno ga zamoli, budi ubijeđen da je Allah oprosti, Allah U prethodnim narodima nije, kod nas. Nemoj se zato obteretivati, nemoj dakle sebi propisivati nešto što ti Allah nije propisao, čime Allah nije obteretio. Prethodni narodi su zbog ovoga uništili, pretjerivali su po pa vas uništili. U dolazi, došlo je u hadisu da je rekao poslanik i Salaca, nemojte otežavati pa da vam bude otežavamo, doista. Doista, je prethod, doista su pretodi narodi pretjerivali, otežavali, pa im je bilo otežano, pa su uništali. Doista pretodi narodi su mnogo šta pitali, poznato je, tako kada je došlo da je govoro Hadžu, kada je propisan Hadž pa kaže poslanik ali sa lovcima i propisuje on se Hadž. Pa ustaje čovjek i kaže afi e kulli 'an svake godine Allahu poslanče. On um, šutije. Ponovo čovjek ustaje, svake godine Allahu poslanče dobavimo Hadž. Šutije. Treći put svake godine kaže ono što sam prešutio, nemojte me pitati. Da je bilo propisano zar biste mogli. Doista oni prije vas su mnogo pitali, a malo radili po onome što su pitali, dobivali odgovor. Razilazili se mnogo sa svojim poslanicima, mnogo zapitkivali, kasnije se mnogo razilazili. Su mogli da to ispoštuju. A su bili, pa su bili uništeni. Zato da to je dakle, zasigurno pretjerivanje. Lijek svemu ovome vidjeti ćemo na kraju. Prvi lijek jeste da učimo svoju vjeru. Lijek za pretjerivanje jeste da učimo svoju vjeru. Da svako pitanje izučimo. Kako treba svaki vid ibadeta? Kako ga treba obavljati? Šta to Allah od nas traži? Šta je to obaveza? Koji su obavezni ibadeti? I da nam to bude prioritet u našem životu. Da to radimo, da se pozabavimo time. zatim tim najboljim dobrovoljnjim ibadetima. Kako bismo jačali svoj iman dalje. A ne, dakle, uhvatimo se za neke stvari i mislimo da je to na kraju ne možemo ostreti, na kraju kad čujemo da to možda i pitanje ili od vjere danas ljudima kad počneš pojašnjavati neke propise, pa kada, otkud sada to, aha, a onaj dido kad ti je govorio prije 10 godina, otkud sada, sinko, to, nisi mogao da shvatio sad kad ja kažem propis taj, taj, da nema osnove, da nema hadisa, vjerodostljenog, kod pitanje, ti pitaš otkud sada to. Izući vjeru, nauči vjeru kako treba, najbitnije, nauči, ne moraš znati propise malo prije, jeli. braka, kad hoćeš da se ženiš, onda se poduči, pitaj, ali moraš da znaš u svako doba dana, u svako doba noći propise namazani. Propise trgovine, kada hoćeš da trguješ, pitaj, ja imam imetka, imam kapitala, hoću da radim, poduči me, u šta se smijem upuštu, u šta ne smijem, ali o namazu moraš da znaš. Allah subhanahu wa ta'la propisao ha, 50 namaza u toku dana je načela. Tako, to pokazuje koliko Allah voli namaz. Koliko Allah voli da njegovi robovi stanu pred njima. Da ga dozivaju njegovim govori. Da pa je smanju opet, ali je rekao ko bude klanja opet kao da klanja 50. Zadržala se vrijednost. Iz milosti prema nama je Podučimo se da tom, makar to mi baje. Zasigurno, od razloga popuštanja u vjeri slabdjenja u vjeri. I na kraju vrlo lahko i do ostavljanja vjeri. Jeste povlačenje, izoliranje, odnosno neživljenje u džematu zajednici sa drugim muslimanima. Da čovjek se povuče na sam živi, misli da može sam. Možeš, možda određeno vrijeme. Ali... Kakva su burna vremena, kakva iskušenja dolaze, i najpametniji, ni najučeniji ponekad se ne mogu snaći. Ako smo i što smo i koliko imamo znanja, svako od nas dobro zna. Nisu džaba došli brojni, ako ne, dakle nakon telhida, ljubavi i mržnje, najbrojniji i kuranski ajeti i hadisi koji nas postiču na jedinstvo, odnosno na rad i život u zajednici. Brojni kur'anski ajdi. Naći ćemo ajdi u kojima se i naređuje i zabranjuje. Naređuje da živiš u zajednici, u istom ajdi se zabranja da se cijepaš. وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُ I svi se čvrsto držite Allahog užita i nemojte se odvajati. Nemojte se cijepati. Brojni hadisi ajdi na takav način došli. Zatim ajdi koji postiču na zajednicu. Drugi ajdi koji postiču na cijepanje, koji upozoravaju na cijepanje, cijep Razmišlam o tim koranskim ajatima. Namojte biti poput mušrika, kome je svoje cijepanje, izdvajanje, odvajanje, izoliranje, grupisanje. Možli li ti maj to bilo svojstveno? Wala taqulu minal mushrikin minul biti poput mnogobožaca koji su se počijepali u svojoj vjeri, u stranke, partije, svaka skupina zadovoljna samim što jeste. Danas Od nas deset i jedanest smišljenja imamo. Od nas deset i jedanest pravimo džemata. I hoćemo uspiti. Nikad. Nikad. Jer je rekao poslanik Alihi sallat sa džematom je Allahu arukar. Nad džematom je Allahu arukar. To jest, Allahu podrška, pomoć, prijeće Allah pomoći zajednicu nego samca pojedinica. Zato je rekao Alihi, a ja radi Allahu telem džemat s problemima bolji od samca pojedinca koji misli da nima problema. Džemanca sa problema, makakav bio. Mnogo bilo problema, iskušenja, valja saburati, valja trpati, trpiti, valja drugoga pod pomoći, valja mnogo šta progutati, nagledati se mnogo šta u džematu, vući. Bolje je nego da čovjek živi sam. Mnogi daleko bolji od nas nisu mogli sami. Ashabi, kada bi primali islamu tako u Mekki, na ovakvim skupovima su bili. Nisu primili islami kući. I nikad visi, ali tako? A naš iman, ne može se ni spomentati, da se poredi sa njihovim imanom, kako Ali nisu se odvajali, bili su s poslanikari iz Salatao 7-8. Nis je zadovoljno, primio islami, gotovo. Ostajali sa svojim porodcama, sa svojim ženama kod kuće, nego dolazili, učili vjeru. Bili sa džematom, bili sa tadašnjom skupinom. Tako isto i mi Šeitan je. Šeitan jednim. Uz dvojicu, od dvojice je dalji. Možda i dvojica uspije, ali od dvojice je dalji. A pogotovo sa većim brojem. Šeitan jede odbjeglu vuk, jede odbjeglu ovce. Tako došlo je. Čuvaj se džemata i brojni hadisi koji su došli. Zato dakle, ostavljanje džemata, izoliranje, izdvajanje, živjeti sam zasigura jedan od razloga popuštanja u vjeri i na kraju Allah najbolje zna ili, i ostavljanja u vjeri. Zatim, naša gorka stvarnost. Malo govorimo, razmišljamo i podsjećamo jedne druge na smrt. A na smrt zasigurno čovjeka dovodi do popuštanja u Ili u najmanju ruku da ne radi za vjeru. A kažu učenjaci, ako ti današnji dan bude kao i ti već nazad veš. A ako ti današnji dan bude kao i učerašnji, dakle nisi ništa novo uradio, ništa više, ti već nazad veš. A kamo li dakle da popustiš, da ostaviš? A ono što nas najviše tjera da radimo, nakon vjere u Allaha, jeste sjećanje na sprije. Sigurno. Kad bi nam neko rekao momci, evo, uskoro će osam. Znači, devet sati, ko prvi izađe, umire. Ko prvi izađe, melek smrtiga čeka, navrati me, mi će umriti. Ma, mi, gdje bismo izašli. do pola noći. Ko prvi izađe, melek smrtiga čeka. Mi bismo ovde nastojali se, najbadetili, naučili se, korana nazikirili, A ti god nas ne znam, možda niko ne ni dočekati pomoć. Niko od nas ne zna kada će umrijeti. Allah jedini zna, "O matediri, nefsun ma da taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyidin tamut." Zadi od duša ne zna gdje će umrijeti i šta će sutra zaraditi. raditi. Zato se trebamo podsjećati. I poslanik alihi salavcem kaže: mnogo se sjećajte onoga što prekida sve vlasti i strasti u ovome svijetu." u životu na ovom svijetu, smrti. I ashabi dobro znali, zato su bili lavovi, zato kad čitaš o njima i dijelima koja su radili, pitaš još, planu istina, jo da provjerim sene dvana cijelo vjerodostajno, može čovjek da vjeruje da su mogli toliko da radi dobrih dijela, razum ti stanje, ali vide da su odlazali na mezarje, da su pristuhali, da Da su uzimali i breta iz takvih slučaja. Pa od njih kaže kada bi sjećanje na smrt iz ostalo iz moga srca ja se pokvario. Bojim se da bi se pokvario. Iako su bili veliki učenjaci. Zato dakle trebamo razmišljati o tome. Možda da slušamo od nekoga i da mi govorimo jednim drugim, ja možda je teško, a smrt nije nikome draga ova riječ. Ovako. Ali čovjek ne treba da bježi od toga. Barem razmišlja. Sutra da umrlim. Sam spreman? U srca Allah. Koliko volim Allaha iskreno. Koliko volim poslanika njegov iskreno. Čime sam to dokazao? Ima li jedno dijelo u mom životu u kojem ustrajavam godinama? Jeb, Allah kaže, poslanika Ali Hissam kaže da Allah voli dijelo, u kojem se ustrajao pa makar bilo malo. Allahu najdraže dijelo jeste dijelo u kojem se ustrajao makar bilo malo. Ima li makar bilo malo u našem životu da ga mi radimo godinama? Ima li jedno dijelo na koje se možemo oslonuti da bismo zbog tog dijela mogli zadobiti Allahu milost? Uđenice ne može bez Allaha i milost, ali se Allahu milost postiže dijelima umilostivljuje se rob Allahu u svojim dijelima. Allah mu ukazuje svoju milost zbog dijela, zbog njegove žrtve. Za Allaha za Allah'u vjeru. Imali takvih dijela kod nas? Ko smo, šta smo, kud idemo? Mi smo spremni za to. Smrt je jedna od sigurnih stvari, međutim, malo o njoj razmišljena. Prije, kasno, što imat nam doći koliko smo se pripremali. Kada se umre, nema više pobrat. Što si uradio, uradio, što si zaradio, on li se rilil, sanilana, sa čovjeku ne pripala samo osim, ono, osim ono što je zaradio. Zatim zasigurno ograničavanje na određeni ibadet ili govor, meni je to dovoljno. Ograničavanje možda na fardove samo Pa se čovjek ograniči na nešto malo u vjeri i kaže to je dovoljno danas imamo ljudi koji kažu pa mislimo da je vrijeme onih beduina koji bi dolazili da je današnji vrijeme vrijeme beduina koji bi dolazili poslaniku ali ih se od sami pitali šta moramo od danaza šta moramo od posta i gotovo ako je naše vrijeme kao što je njegovo ako mi živimo tamo gdje on živio možda onda i jeste ali Boga mi bojim se da pa tako vrijeme nije to zasigurno čovjek treba nastojati što je god moguće iz vjere, ono što može da nosi, ono što može da radi, neka uzme, neka ne ostavlja. Možda nam jedno dobro dijelo sutra zatreba da na našoj vagi dobrih dijela. Niko ne zna, je tako? Biće ljudi, Kur'an nam o tome govori, Hadis nam o tome govori, da će biti ljudi koji će imati podjednako dobrih ili loških dijela. Da će im faliti jedno dobro dijelo, da prevagam. Možda to budemo mi uvijek kad god budeš u prilici neko dobro djelo, u prilici si, možeš, nije to nazohor što kažu stari, nije. Da, da ćeš se slomiti, imaš priliku da uradiš, imaš priliku da se nasmiješ bratu u lice, imaš priliku da stisneš mu ruku, da spadnu tvoj njegovi grijesi, ha? iskoristi priliku, možda ti to sutra, možda ti to sutra, jel, bude otkoristilo. Ulazak harama u stomak sigurno vodi do Slabnjenja u vjeri. Možda to čovjek ovako logički ne može, ali šarijetski tekstovi o tome govori. Ulazak u harama, u stomak, nevođenje računa o israni, unošenja i sumnjivog u stomak, sigurno, ono što je najmanja posljedica jeste popuštanje u vjeri. Jeste popuštanje vjeri. Poznat nam je dobro slučaj i hadisa o kojima se navodi da se Allah ne odaziva, takome robimo. Šta ćemo mi bez Allaha? Bez Allaha, Allahove podrške, Allahove pomoći nismo nigdje dospijali. Bez Allaha ne možemo nikoli koji trepta i oka. Allah nam je potreban. Pogotovo kakva vremena idu. Njegova podrška, pomoć. Gubljenje svega toga razlog jeste da dakle čovjek ne vodi računom svoj ishrane. Čovjek putuje, uprašen, izmoren od putovanja, pješke i diže svoje ruke. Čovjek da ga vidi svi, smilo ovim se, pomogao. li gospoda. Allah džele vada sve milostne. Sve milostne koje je prema Niko nije pokicao na njegova vrata da ga Allah odbio. Definitivno. Ma kakav grije, tako nalazimo u Kur'anu da Allah poziva i žitove i kršćane i oni koji kažu da je Allah jedan od trojice, Allah poziva. Ostavite se, bit ću vam oprošteno. Oni koji kažu, Allah'a ruka je stisnut, Allah je sinova što mi smo imaci, mi smo bogati, Allah kaže, ostavite si mići, ja ću ima prastiti. <coughs> koji kažu da je Isa, sin Meryamin, Allah'o sin, Allah će ima prastiti, ako se opakaju. Allah sigurno. Međutim, ona je podigao govori, ja rab, ja rab, doziva gospodara, Allah se ne odaziva. Zbog čega kaže, njegova ishrana je haram. Njegovo jelo je haram, njegovo piće je haram, njegovo odjeća je haram. Odraste na haramu, kako da mu se Allah odazove? Allah se tako ima ne odaziva. Nikad nismo prispjeli bez Allaha. Allah nam potreban svakog trena. Ali Allah dao je zakon, to je propisao, dao je propis. Kako da dođemo do njegove milosti, da da nam on ukaže svoju podršku, pomoć jes? I poznato nam je, ali, o tome govore grojni šerijeski tekstovi, da ovah traži od poslanika, vjerovjesnika, da oni vode računa o sume, jelo o svojoj ishrani, jelo i piće, o kamni dakle mi. Ima dakle i taj moment da se čovjek preoptereti, slično kao pretjerivanje u vjeri. Da čovjek uzme neki propis, malo te sebi propiše više, treba čovjek da vodi računa i o pravu svoga tijela. Treba da, da vodi računa i o pravu svoje djece i o pravu svoje žene. Svakome treba da da svoje pravo. Ima ljudi prihvate se vjere i oni bi da rade za vjeru i da žrtvuju sve za vjeru. Lijepo je to. Dobar nije. Ako Boga je iskren imat ćeš nagradu za to. Ali ti si čovjek, ti si stvorenje ograničenih mogućnosti. Allah se smilovao čovjeku koji zna svoje mogućnosti, tako da kao je Omar radijal Allah. Koji zna svoje mogućnosti, i nije džaba Allah, što je na mnogo mjesta rekao da čovjeka nije obteretio preko njegove mogućnosti. Kaže da čovjek ima mogućnosti ograničene. Zato dakle, treba čovjek da onoliko koliko doista može raditi, preko toga da se ne obteretio kao što ne smije da uzima više od vjere, propisuje sebi više nego li je propisano, isto tako da radi doista koliko može, da svakome da pravo. Šta ti vrijedi u nekom segmentu, je li i badeta u nekom segmentu vjere, no te ne otišao si do vrhunca u drugom te opštenima, u drugom te opštenima. Zato, dakle, svakome daj njegovu pravu. Poslanika Ali i je li, kada je, ko je ga svojeno? Abdullaha ibn Amra ibn Asad, kada je čuo da on svaku noć klanja, da svaki dan postiju, korio ga. Amr oženio svoga sina Abdullaha iz ugledne porodice lijepom djevojkom, nakon kratkog vremena, nema halda, nakon kratkog vremena došao da posjeti sina i snahu. Vas pa zate kao snahu, nema sina. Kaže, kakav je moj sin? Kaže, to kakav je. Neznani zna ni za mene, ne za krevet. Ne zna za mene za ženu, ne za odmor. Stalno klanja, stalno posti. A pa kaže, ne, ne, ne, može to tako. I ode poslaniku, Alehi Salosan, prenesem. Moj sin tako takav, takav, takav, pa ga poslanik, Alehi Salosan. Koliko klanjaš? Koliko postiš? Pa kaže, tako, tako, tako. Kaže, ne može. Uzmi, posti u mjeseću tri dana. Kaže, može ja više? Kaže, onda posti dva dana u sedmici. Kaže, ja više. Kaže, onda jedan dan posti, jedan dan nemoj post Na izmjenično, mogu ja više, kad nema više. To je najbolje. Da u ovu posti je najbolje. Da jedan dan postiš, drugi dan ne postiš. Pa kada je zašao pozna, u tvojim slučaju, Abdullah ibn Amr ibn As, kada je zašao pozne godine, rekao je, kamo sreće da sam prihvatio na prvu. Tri dana u mjesecu. Čovjek, tako je, stvarenje, manjkao godine tu život valjao raditi, živimo na Dunjauku, je tako? Iskušenja, mnogo šta čovjeka sa satare, kažu kamo sreće. Da sam prihvatio ono, prvo, tri dana posti, kao da si postio cijeli mjesec. Ko posti tri dana, kako je došlo u brojnji magisma, tri dana u mjesecu, kao da posti postio cijeli mjesec. Jel, pa dakle, tada mu je rekao, Doista tvoje tijelo, ko tebe ima pravo, tvoje oči ko tebe imaju pravo, tvoja porača ko tebe ima pravo. Zatim zasigurno druženje sa lošim društvom ili sa ljudima čije su ambicije slabe, niske. Sa ljudima koji nemaju mnogo vjere i prisalj ne rade mnogo za vjeru. Onaj ko se druži sa takvima, i on će vrlo brzo biti sličanjem. Čovjek na vjeri svoga prijatelja. Pa dobro gledajte s kim se družite, kako je došlo u hadisu. Onaj ko se druži sa takvim ljudima, slabih ambicija, rekla, kazala, cijelo sjelo se sv svede na to, govor o dunjaloku, igrice, telefoni i ostalo, Čak i, je tako pokuđeno i pretjerivanje u dozvoljnijim stvarima. Pretjerivanje u dozvoljnijim stvarima. A kao mi da se čovjek upusti u nešto što je Allahom mrsko, a došlo je ili u hadisu da je rekao, kazala jedna od Allahom najmržnijih stvari. I zasigurno grijesi općenito. Grijesi da čovjek se upusti u grijehe, tačka po tačka, tačka po tačka, grijeh je tačka na srce i tačka po točka i tačka po točka sve do srca ne podcrni. Nakon toga dolazi pečat. Zato dakle čovjek se treba čuvati griha. Moramo pogriješti. Zapisane, je smo stvorenja manjkavi su. Grešnici, kullu bani adam khata, svi ademovi sinovi su grešnici, ali su najbolji grešnici oni koji se kaju. Kada, poka kada učiniš loše dijelo, požuri da se pokaješ. Požuri da nakon njega učiniš dobro dijelo. Jer tako kako došlo u Adizu je pozerao. On za kada je slavo Jemen, rekao je boj se Allaha gdje god bije. Nakon loših dijela učini dobro dijelo pa će ono pogrisati. I s ljudima se odhodi na najljepši način. Dakle, pogriješiti prije ili kasnije moramo. Ali nastojimo se kajati, popravljati, obračunavati uviđati te svoje propuste. Makar grijesi bili mali i možda mali grijesi više čovjeka slami. Možda mali grijesi više čovjeka uništeni. Da čovjek učini krupan grijeh prije svega straha se upusti taj grijeh i dobro ga se čuva. Ali mali jedan po jedan, jedan po jedan, jedan po jedan a svaka vatra se vala od grančica potpali. Niko nije dolio balvan i zapalio ga. Nego donio treski jedno po jedno. Zato je došao primjer ljudi koji omalovažavaju male grijehe kao primjer ljudi koji putuju pa odsjednu na jednom mjestu pa hoće sebi da spreme hranu, pa jedan donese jednu granicu, drugi donese drugu, treći sve dok ne sakup je dovoljno da zapale vatru i sebi spreme hranu. E, tako su i mali grijesi kada se nakupi na čovjeku sa gorega. Zato dakle, dobro se čuvajmo griješenja općenito Veliki grijeha, grijeha koji čovjeka izvode iz vjera i pogotovo opropoštavajući grijeha koji ga opropoštavaju, ali i mali grijeha. Ništa nije zapotjenit. Zato su naši prijateljnici govorili da moji gledati u veličinu grijeha. Gledaj i budi svjestan veličine onoga prema kome griješiš. Zato je došlo u onam kaderullaha haqqa kadri. E oni ne znaju Allaha kako treba. Oni ne znaju Allaha kako treba. Mi da znamo Allaha kako treba, da smo svjesni Allaha kako treba, ne bismo tako lahko činili, činili grihe. A zasigurno, dakle, grijesi, razlog su opuštanja u Svako je to od nas primijetio i na sebi. Što čovjek prespava na sinem, ne može ustati. On volio bi ostati kista. Ne može. Pa da i sabah prespavaš. Malo se vrati pa ćeš vidjeti. Pa ima nešto što si jučer uradil, kad su rekli Hasanu Elbasariju šta nam je, pripremim sebi vodu, kad probudim se da vidimo onu vodu, znači trebam da ustanem da se abdestim, ta voda me asocira na nožini namaz, ne mogu, ja vidim namaz, je li tako zna deset, dođeš i ugasiš, finno, sahat i opet legnuš. I ako je sahat tamo negdje, na no ormaru, ugasiš i opet se vratiš i legnuš, nisjestan. Kaže, kaj je detka zunogbog, tvoji grije si te privezali za postavljanje. što drugo? Nije organ tako težak je tako ostalo. Grije si te svezali. Grijesi ne daje. Pa kažu naši prethodnici koliko je samo grijeha bilo razlog postavljena noćnog namaza. Koliko je zabranjenih pogleda bilo razlog da se zaboravi kuranski surak. Sve ima dakle svoj razlog. Posljedice popuštanja, al tako poznantom, popuštanjem um, vjeri, svako bi od nas da živije, ovo čuli smo na početku 24. Ajcurelim fal, koliko se budemo odazivali naredbama i zabranama Allaha i njegovog poslanika, alehis sallam, toliko ćemo i živjeti. Ako budemo popuštali, ne činili ono što nam Allah naređuje, a činili ono što nam zabranjuje, kako da lijepo živimo, kako da doista imanski živimo. Naši prethodnici Upravo kad čitaš njihov životopis stane ti razum koliko su hvanjali. Koliko su učili Kur'ana. Oni koji su bili imućni, koliko su odjeljivali, koliko su pomagali, nisu se bojali sjedomaštva. Ali zato ostaneš i zadiljen njihovim riječima kada kažu ako će stanovnici ovako uživati ko što ja uživam, da će stvarno živjeti. E, A to čovjek kaže na dunjalku. Ako će čovjek u dženetu uživat i osjećat u prsima ono što ja sad osjećam, onda će stvarno uvijet. To čovjek kaže na dunjalku. a pa, poznato je ibn Taymih Rahimahullah je rekao dunjaučari su miskini. Oni koji cijeli svoj život provedu u skupljanju dunjalka, oni su jadnici. Odlaze sa dunjalka za koju su živjeli i cijelo u svoje vrijeme protračili u skupljanju dunjavka, a nisu okusili ono što je najbolje od dunjavka. To ispoznaje Allah. Pa je rekao, kada bih mogao ovu tamnicu koju su me zatvorili, na kraju njoj je i preselio, umro, ispuniti je zlatom i dati onima koji su me zatvorili, ne bi se mogao zahvaliti. Ne bi im se mogao zahvaliti za ovu bogodat koju sam pričinio. Pa ukoliko spominje se jeli, da je mnogo oko 80 puta da kruči u Kur'anu tamo tako najviše mu muro učići Kur'an ostavio je na zidovima tamnice ispisano djelo danas stampano u tri toma Al-jawabu sahih li men beddel dini al odgovor odgovor podponi odgovor onima koji su promijenili isao isih vjeru nasito je na ustoju napiso pismo pozdano na tri toma stampano je ljudi koji su doista živjeli i uživali. Zašto? Zato što su se odazivali alohu njegovu poslanicu. Nisu čekali. A onaj ko ne čeka na dunjalku, Allah kaže, rekao Allah, rekao poslanic, gotovo, ja to radim. Tako će ako Bog da sutra je prelaziti preko sirata. Kto se danas dvoumio? Jedan korak naprijed, dva nazad, ili dva nazad, tako ćemo sutra biti preko sirata. Onaj koji brzo prelazi, Allah rekao, gotovo, završim, nimaš ja priča šta? Rekao poslanic, gotovo. Jer je Allah rekao, Da Allah i njegov poslanik, kada nešto odrede, niko, ni vijednik, ni vijednica, nema pravo da po svomu navođenu postupu. Došlo u suri Azzam. Nemam ja pravo. Ja Allah tako rekao, jeste, gotovo je, završeno. Ženo, šta ćemo? Tako je, Allah rekao, gotovo. Nemam ja ti, šta do pola noći razgovarati, gledi se. Može li ovako, može. Ovako. Allah je rekao, kako može. Na takav način čovjek će živjeti na džunjavku i godetov sutra nažljera. A onaj koji bude popuštao Prije svega na Dunjalku, rekao je Allah, ko se okrene od moje vjere taj ćete govim tom živjeti, 124. čustva. A pogotovo sutra. Pogotovo sutra. Onaj koji bude ljenčario na Dunjalku, nemoguće je da uživa. Koji bude uživao prividnim uživanjem na Dunjalku, ljenčario, dan gubio, dane provodio, igri i zabavi, nemoguće je da uživa i sutra na Ahire. Onaj koji, kako kaže Imam Ahmed, kada prvo prvom nogom zakoračiš, onda prestaje raditi, strpljenje i sabne. Onaj koji je radio, umarao se, odazivao se Allahim naredbama i ostavljao se onoga što je Allah zabranio, taj će sutra uživati. I na Dunjalog, je tako? Mi kad radimo za Dunjalog, najslađi ona iznoj i najslađa ona marka kada se dobro napatiš. I to vredniješ onda, cijeniš. A ono što se lahko dobio, još lakše i podržiš. Ne, ne držiš do toga. Ali ono ono što se napatio, za što se napatio, umorio to, dakle, ti je kako vrijedno. Kako ličiti ovu bolest? Prevazići ovu pretpreku, dakle, popušten. Zasigurno udaljavanje od grijeha. Loših dijela, grijeha, dakle, svi, svih vrsta. Pogriješiti moramo, ali nemojmo, dakle, sami sebi dozvoljavati da činimo grijehem. Mam te ne ohala ljivace, hajde, šta fali, mali je grije. Ne, ne smijemo, dakle, to sebi dozvoljavati. Jedan grije, jedan po jedan, jedan po jedan, tačka na srcu, tačka po tačka, sve dok srce ne pocrnimo. Nemojmo zabranjivati sebi Allaho umjelosti. Allah kaže Moja milost će obuhati. je pretekla moju sržbu. Nemojmo sebi zabranjivati Allahovu milost. Nemojmo prizivati Allahovu sržbu. Grijesi su razlog Allahove sržbe. Kao što kaže Jelle Vala Onaj koji sebi dozvoli da se na njega rasrdim, taj će biti upropašten. Allah toliko milosti. Allah sve milosti Allah milostivi i prema nama od naših roditelja. Onaj ko se toliko obrazi da se Allah na njega rasrdi, ne preostajimo ništa drugo do propasti. Ustrajavanje u svakodnevnim dobrim dijelima. Svako od nas koji god dunjavnički posao da radi, hoće da se upusti u neki dunjavnički posao olovka i papira. Tako sve na papiru. Što mi ne bismo večeras, aha, sutra je utrak, ne radi se pogleda. Sutra je utrak, šta ja mogu da uradim ono komotno, bez nekog posebnog zamora? Koja mogu dijela da uradim? Saba, blizu mi džamija, blizu, idem vrlo. u džamiju. Odo, uči, 15 do 6, odo, neću da budem kao neposlušni sluga, kada me pozovu, onda idem. Hoću da ja budem na vratima da za zan. Mogu da sjedim, da proučim jutarnji zikr, sjediću. Došao je u hadisu, čovjek svedok sjedi na mjestu na kojem klanja, meleki traže oprosta za njega i mjesto. Čovjek kada klanja na jednom mjestu i sjedi na tom mjestu, uspomni Allaha, pogotovo koliko posle i sljedeći namaz pa iščekuje, svedok sjedi na tom mjestu, meleki, bezgrešna stvorenja traže za njega oprosta. Traže od Allaha da mu se smili, oprosti. Mogu uklanjati dva rekata Doha namaza. Šta mi fali? Dva rekata Doha namaza. A sa ta dva rekata Doha namaza se zahvaljujem a lovo na blagodatima koje mi je ukazalo. Na svim blagodatima. Odužujemo se. I tako. Jutarnji zikr, večernji zikr, ono što mogu komodno. Ono, hajde malo, treba napora da sebi dodane. Osutra ću krenuti umjesto dva rekata, noću noga maaza, četiri rekata. Hoću četiri. Hoću povećati. Hoću dvije stranice. Dosad sam učio jednu stranicu Radimo, dakle, što doista možemo kod dobrih dijela. Pratimo i skorištavajmo sezone ibadeta. Kada dolaze vremena u kojima Allah posebno vredno je ibadeta, takvih vremena je često. Ramazan, nakon Ramazana, obrzo je tako, odma dolazi ševal šest dana, postiš Ramazan, nakon toga šest dana ševala kao da se cijeli, cijelu godinu postio. Allah kaže doista je post za i ja za njega posebno nagrađen. Post poseban i badan. Dolazi čovjek poslaniku ali je izcela sam obavijesti me o dijelu koju uvodi u džanet. Kaže na tebi da posti i mislim da nema ništa ravno postu. Na slični hadisa gdje se govori za namaz i za druge ibadite. Ali njemu je rekao na tebi je da postiš. Doista nema ništa slično post. Dakle postimo kada dođe. I drugi ibadite. Nakon toga I nakon ševala dolazi ubrzo, jel tako o, Zul Hidje. Pa ima dakle, nakon Zul Hidje to dolazimo Harre, Mašura. Ima dakle tih vremena. Nemojmo pretjerivati u vjeri. Podučimo se vjeri, propisima. Postičimo se da radimo i živimo u džematu. Mi smo naučili lipo živiti, ali suživot nikako nam ne ide. Radit vola i da nivoć mogli bismo zadunjalko surađivati. <laughs> Nikada koji smo naučili. Tjerajmo se. Tjerajmo se. Jer je rekao poslanik Ali Hisalocam da je Allahova milost sa džemantom. Allahova kazna je u odvojena stilu cijepanj. <laughs> Kad nam je tako poznato u hadisu da je došlo, ukoliko se u jednom mjestu nađu trojica, pa ne budu klanjali u džemantu trojica u jednom mjestu pa ne budu uklanjali za jedno da se s njima već poigra u šejta. Ako je došlo u drugom adisu trojica kada izađu na put treba da bude jedinstveni da sebi odaberu emira koga će slušati na tom putu. Ako su ovi savjeti došli po pitanju dunjalaka, ideš na put, ideš u Sarajevo, trebaš nekoga da slušaš, zar ne bismo trebali naكله dakle, pomuto o ovim našim pitanjima da budemo na okupu jedan od drugoga i da slušamo dakle onoga koje najpriče da se sluša. Da se družimo sa dobrim ljudima visokih ambicija, tako? Vidimo dakle ljude koji rade za Allahu vjeru, koji uče, pratiši ispred sebe, kako on, šta, i on je od krvi mesa, i mesa, on je čovjek kao ja, šta ne bih ja mogao kao on, kako si to postigao, Kako je rekao Hasan al-Basri rahimehu Allahu ta'ala anil harik kayfa halak es'al anan naji kayfa naja fast look sobi -e -ne nemoj pitat za onoga koji je propao kako je propao zašto je posustao iskušenja brojna pitaj za onoga koji se održao kako se održao pa kreniti tim putem nemoj da pitaš zašto ljudi posustaju vidimo Mnogo razloga, milioni. Pitaj za onih koji su obstali, kako su obstali? I umjereni, i normalni, imaju znanja, imaju i badeta, kako? Pa, iti kreni, ti nekajte. Svakako da spoznamo prioritete u našoj vjeri, da radimo dakle, ono što je važnije i preći. da dajemo svakome njegovo pravo, našem tijelu, našoj porodici, da je šitalom životopisa Allahovog poslanika ali ih što je god moguće, više siru, teško je biti dobar musliman, teško se održati u vjeru, pogotovo biti radni za islam, a da ne znamo životopisa Allahovog poslanika ali ih i sadocom. Zasigurno u njegovom životu Imamo odgovore za brojna naša životna pitanja. Zato svaka vijednička kuća bi trebao da ima siru, životopis Allahov poslanika, ali i s.a. Da napravi halku sa svojom ženom. Par stranica, par stranica. Jedno poglavlje da bi se pročitao svaki dan ili u sedmici. On, Allahov poslanika, ali i s.a., kako je u svemu. Fakako, jel i da, idemo i tražimo znanje da prisutvojimo halkama gdje se govori o znanju, gdje se podučava vjeri kako treba na ispravan način uz Kur'an i Sunet, kroz govor priznatih poznatih islamskih učenjaka. I ono što je možda najbitnije što će nas oko Bog da posticati na sve prethodno rečeno jeste samo obračun, da se obračunamo. Včeras prije nego i zaspimo, zapitamuse šta sam danas uradio dobra šta sam mogao a nisam šta sam uradio od zla ja sam ni morao da pogrišim da uradim taj grijeh je neleg